як це могло зберегтися в центрі міста, диво. Піднялися рипучими сходами з темного дерева, тримаючись за витерті до близьку перила, натиснули на гудзик дзвінка. Тиша. Немає вдома, з полегшенням констатувала Галя. Хоча й була готова завелити непроханим гостей до незнайомої людини з одним єдиним виправданням, що ця людина є знайомою, «Твоєї подруги». Таке траплялося колись дуже давно. Відчувала себе нині школяркою, коли можна було безцільно тинятися містом годинами, вихоплюючи по дорозі скалидоскопу вражень всілякі важливі дрібниці, заходити до друзів і мало знайомих знайомих друзів. Троє чоловіків на вулиці повернули за ними голови, провели їх поглядами. Один з них щось сказав – вона не розібрала, що саме, але вираз обличчя в нього був хороший. І слова, мабуть, теж. «Луїсько, на тебе один так подивився? Ти що, навіть не зауважила?» «Ні, ти таки вляпалася серйозно. Нормальна жінка, навіть закохавшись, помічає чоловіків навколо. Заледве повернула ключ у замку, як усі четверо, чоловік, сини і пес рудий, вийшли на зустріч. «Де ти була? Що з мобілкою?» Поки я відповідала, запитувала, чи їли, знімала чобітки, Віктор підозріло вдивлявся в обличчя дружини. Навіть принюхувався, занадто усміхнена, відверто щаслива, що таке. Не їли, чекали її, навіть Рудий ображено стояв над повною мискою. — Ви їсти не хочете чи гріти ліньки? — поцікавилася у голодних чоловіків. — Рудік! — «Ти вже геть оборзів!» – нагримала на пса. «Давай їж!» Рудий, опустивши морду, дивився на зварені курячі шийки з кашею, чекаючи звичного ритуалу. І вона відступила, витягнула одну шийку, подала псові. Він обережно взяв її зубами з долоні і, проколтнувши, почав жадібно їсти з миски. У чому полягав сенс ритуалу і звідки він узявся, уже ніхто не пам'ятав але Рудий вимагав своєї порції жіночої уваги. І їв саме так. Галя мала подати перший кусень з руки. Задзвонив телефон. «Галко, я щойно говорила з конем», – повідомила Луїза. «Може, настрій у мене такий не знаю, але так мені було легко з ним зараз. Розказала, як ми з тобою гуляли. Такий класний день». Галя підсмажила вранішні вареники, Розклала по тарілках, посиділа з хлопцями за компанію, поки вони їли, а потім набрала ванну води, збивши тугим струменем на її поверхні міцну піну із запахом хвої. Мала надійний спосіб боротьби з вечірнім апетитом – почистити зуби години за дві-три до сну, і після цієї процедури їсти вже не хотілася. Взяла з собою ванну книжку і в останній момент тарілку з яблуком та мандаринкою. Занурюючись в ароматне тепло, із задоволенням подумала, хлопці полягають сяду писати. Один епізод вже остаточно вималювався в уяві, другий напирав, ще не чіткий. Швидше б за комп'ютер. Тепер вже із спокійною душею. У голові крутилися уривки вражень дня. Раділа Луїзу. Чужі проблеми, не те, щоб чужі, а просто не свої, яка луї її чужа, легко вирішується. Чому ж розмірковувала сама себе, розрадити не можу? Чому не можу примиритися з дурними анекдотами, які Віктор розповідає по кілька разів в одних і тих самих компаніях? Через відсутність делікатності, як боўпни, як корова боталом. Для чого ти ж людину образив, невже не відчув? Не вигадуй, вічно з мухи слона робиш. Та навпаки, роблю вигляд, що слона як муху не помічаю. А його вперта ненависть до миття посуду вона спробувала подивитися на власні проблеми збоку, ніби це не її проблеми, а грізота когось іншого. Хіба це проблеми? Намагалася підступитися до них відстороненим сприйняттям. Посуд, яка дрібниця. Вихід такий: попросити ніжно, в жодному разі не буркотіти, а ще краще пожартувати, мовляв